Розділ 29. Коли хороший стрес стає поганим Найефективніше стрес діє тоді, коли він короткостроковий і дозований. Коли обставини спричиняють тривалий стрес, або коли ми не знаємо, як його заспокоїти, наше тіло не встигає відновлюватись. Уявіть, що ви на великій швидкості їдете автострадою, увімкнувши другу передачу. Рано чи пізно щось зламається. Коли стрес довго не минає, наш мозок тягнеться до більш звичних моделей поведінки, що вимагають менше енергії. Наша здатність контролювати свої імпульси, запам'ятовувати інформацію та приймати рішення слабне. Згодом страждає наша імунна система – Короткостроковій перспективі адреналін дає їй заряд, щоб вона боролась із бактеріальними та вірусними інфекціями, але поступово надлишок адреналіну та кортизолу скорочує тривалість життя. Коли через хронічний стрес адреналін постійно підпирає імунну систему, а потім ми заспокоюємося, вміст адреналіну в організмі падає, а з ним слабний імунітет. Саме тому вам часто доводилось чути, що люди, які місяцями працюють мало не цілодобово, одразу починають хворіти, коли нарешті йдуть у відпустку. Вигорання – це термін, який вигадали, щоб описати реакцію на надмірний і тривалий стрес у робочому середовищі – Отім, оплачувана праця не єдина сфера, де може трапитись вигорання. З лідерами, батьками або, наприклад, волонтерами це теж буває. Вони часто описують цей стан як емоційне виснаження, ніби вони їдуть з порожнім баком та не мають змоги заправитись. Нерідко вони почуваються відірваними від оточуючих і від себе самих. Їм здається, що вони ні з чим не зможуть впоратись ані на роботі, ані вдома. Не бракує того приємного відчуття виконаного обов'язку, яке вони колись знали. Вигорання трапляється, коли короткостроковий стрес повторюється знову і знову, тривалий період часу, а ми не можемо перепочити і відновитись. У людей часто трапляється негаразди з такими аспектами. Перше – контроль. Вам бракує ресурсів, аби відповідати вимогам, що перед вами стоять. Друге – винагорода. У контексті роботи тут можуть й про гроші, але це також може бути почуття соціального визнання вашої цінності в будь-якому середовищі. Третє. Зв'язок. Брак позитивного людського спілкування та відчуття соціальної підтримки. Четверте. Справедливість. Коли існує суб'єктивна нерівність між іншими чинниками в цьому переліку, коли потреби одних людей задовольняються краще за потреби інших, або коли оточення ставить перед різними людьми різні вимоги. П'яте. Цінності – коли вимоги, що перед вами стоять, безпосередньо суперечать вашим цінностям. Давайте дещо прояснимо. Вигорання – це серйозна проблема для здоров'я. Якщо ви підозрюєте, що з вами відбувається вигорання, треба діяти якнайшвидше – але потрібно й бути реалістами. Від деяких навантажень можна відмовитись, скажімо, від підробітку на додачу до 50-годинного робочого тижня, а від інших – ні, від фізичної хвороби, фінансових обов'язків або емоційних переживань через розрив стосунків. Коли ви боретесь за дах над головою та ледве можете прогодувати дітей, хоч працюєте на двох роботах, а ще намагаєтесь бути найкращими у світі батьками, у вас немає варіанту просто прибрати зі свого життя стрес і займатися замість цього медитаціями та йогою. Але відсіч вигоранню і не повинна нагадувати гарненьке фото з відпустки. Жити з високими вимогами, стресом та ще й намагатись збати про своє здоров'я – це акт балансування між одним вектором та іншим. Не існує чарівної палички, що все налагодить. Те, що допомагає балансувати одній людині, може бути нереальним для іншої. Коли ми не в змозі повернути вентиль з заспокоєння стресу надто довго його терпимо, він може стати хронічним. Ознаки хронічного стресу мають індивідуальний характер, але я перелічила кілька з них нижче. Ознаки довготривалого хронічного стресу. Постійно поганий сон, перепади апетиту, регулярне збудження та дратівливість, що може впливати на стосунки, проблеми з концентрацією уваги, нездатність лягти відпочивати, навіть коли ви виснажені, постійний головний біль і запаморочення, біль і напруга в м'язах, проблеми зі шлунком, проблеми сексуального характеру, відчуття перенавантаженості та уникнення навіть незначного стресу, якому ви зазвичай даєте раду. Спробуйте це. Якщо ви підозрюєте, що страждаєте на вигорання, спробуйте відповісти на наступні запитання. Потім якийсь час поміркуйте над своїми відповідями та їхніми значеннями для вас. Існують певні критерії оцінки вигорання, але ніхто не знає ваші переживання краще за вас проаналізувавши, як нинішня ситуація впливає на ваше здоров'я, ви усвідомите, коли треба щось міняти. Наскільки часто ви почуваєтесь емоційно виснаженими? Прокидаючись вранці, ви почуваєтесь виснаженими від думок про все, що вам треба зробити? Чи вистачає вам енергії, щоб насолодитися вільним часом, коли він у вас є? Чи почуваєтесь ви вразливим перед фізичними захворюваннями? Чи відчуваєте ви, що здатні впоратись із проблемами, коли вони виникають? Чи відчуваєте ви, що ваші зусилля та досягнення чогось варті? Зв'язок між мозком та тілом відбувається в обох напрямках. Це означає, що коли ваше тіло тривалий час перебуває в стресовому стані, до мозку надходять регулярні сигнали про те, і він намагається взяти організм під контроль. Тому стрес настільки шкідливий і для фізичного, і для психологічного здоров'я. Він вражає кожен аспект вашого існування. Для правильного балансу та використання стресу у власних інтересах потрібна рівновага між зовнішніми вимогами та відновленням організму. Щоб більше вимог, то ретельніше треба відновлюватись. Щоб більше в резервуар потрапляє стресу, то більше шлюзів треба відчиняти, аби його позбутись і звільнити місце для нових завдань. Хороша новина в тому, що вплив стресу на організм можна нівелювати у кілька простих способів, про які я розповім у наступному розділі. Підсумок, розділу. Стрес найкорисніший тоді, коли не триває довго. Страждати на хронічний стрес – це ніби їхати автострадою на високій швидкості, увімкнувши другу передачу. Рано чи пізно щось зламається. Вигорання трапляється не лише на роботі. Не існує чарівної палички, що виправить усе. Правильний баланс для однієї людини – це щось нереальне для іншої. Якщо відчуваєте симптоми вигорання, одразу на них реагуйте, задовільняючи власні потреби.